اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم چون کی نبی کریم علیہ والسلام د مبارک سیرت د در سرج د دیجپور خبر رسول الله خپل מלګر مجیدن ل تشلیل ورکو یو ورته د او کوي دوم ابو المختار کافر او دریم عباس سب ابو المختار غیر کده کافر مخه لیکن نرمی کوله د رسول الله سره او یو کاری کړه او احسان د وجه نه د الله نبیولو شي احتیاث ابو حذیفه په دې وخت کې دا خبره اوره وې د ازموپلارن په من باندې وجنی او د خپل ترود حشم دی بني حشم د ازمونګ بچشه د مننګ لريدو رسول الله خبر شو عمر سره اطلاع ورکړه داغه وجه له قصته وراده او کړه الله ورته منکو چې دا مکوا ابو المختار سره په خوکړه شو غمږي وجه له شو صحابي بچو له مزاري بن سيد البلوي خدای ورته مخه شو چې قتل شو اميه ابن خلاد وږي مردار شو ابو بکر جل الله دخل بشي بشک شو کو عمر جل الله بقول ماما ما بن ورودا قتل کې سات شه لري خلکو په تړل باندې خفش ووې لري وجه له د او کاشر جننه هغه تره بکی د لرګینا بدل کړه لا او به مسبب عمر بن شریشه به ویلو چې ابو عزیز ایبن عمر د اکلو وتره لا ابو حجبه به په خپل پته راکول باندې خو په شی سومره کیسه عقل او ګټل لري خو لیکن ایمان لیکشني اول ک الله یو بل لك معلوم کړي د تصادم ډیر قوي او بل سره مخامخش دواړه چې به یو بل سره لا ندیو جو عمر بن حمام ویل جبخن باخین باخینو د جنت ته خو یزمګه تمه ته پیدا کړ کجوري وګرزول ورویدانګل یو بل شاهی وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم او رسل رب العالمین زامل الحمدومه زغره وګرزول میدان جنگ لاندې وته د الله نبی کی عادت چې درو راځي به یې وجه کې جنگ نور چې دشمن دا معلومه کېد چې چریکي عملیات نه او بلکې میدانی جنگ دی که اراده د جنگ دی بیراشه کې اوهګه څنګه دشمن مردار شو او لیکن ایوسو خبره بغیداد چې مکه حالات څخه مور رسیدو د ایتلا او مدینې له چې کله رب العالمین دا ویا که څن موردار کړ په خپل فزو کرم سره اوه قیدن شو الله اسلام غالب او خکار کی زګ جهاد کې اسلام غالیبی دی توجه دی خپل توجه خپل مقصد مخرب و اسلام د جهاد وجه نه الله کړ کی کمزوري مجاهدین په وجه کې دشمن مخ له ودرې هر لاندې بې چې کله د خرکیږي نه یا قتل و قتال راځي د مجاهدونو د وجه نه دی په دغه وجه نه چې پر اسلام باندې جهال کې څه نقصان دی لري اسلام دشمنانو باندې بدنام ماریږي چې ګوراله د جهاد کې څه ګټه لري د دورانه دی او د کې دا و شو هغه و شو په دې جهادونو کې څومره بيدری بمیرون ميرون خلک به شهیدان کړي اخرس پر الله زمندر یا خود دې وجه نه دا ګډوډي راځي چې د خلکو تربيت سم ني شي اسلام سم نه کله چې د مجاهد تربيت صحیح و شو په قران او د اسلام په معنا باندې پوي به با شرط نقصان دړک خوایو چې د رسول الله ملګري وڅېدل او چې د جناب مقابل وای څه تړلو سه وشل ډېر پروب باندې راغلی او بوجې خپل قوم دا تقریر وکي وې سوراکه به مالک د رسول الله سره مخ کې بیاات کړي او دا چې وته تختې د مخ کې نه جوړه کړي او د بوشه بشي ولی شو هغه د ټیم له مخ کې ودانګل یو کس به تاسو کړي یو کس د جناب مقابل نه وښني بلکې ډېر بوش نه محمد سره ملګرو د وکانو پورې بي تړو دی مکی پورې د غرور خبره وکړي بې وره بدر کې منګایو مجلس جوړو پای کې بشربس کو جنکی په غړې کې دیږي نه اوسې به بوزو تکبر بنيت باندې راغلي و هیڅ څوک منګل لا ګډ واټ کړو ختم کړ اولنې کس چې کله کعبه له ورشد وه یې ثمان ابن عبدالله الخزعي دا شرغلي خلکو تفوسو کې Jesus صورتي حالو بدر کې ډېر خپو پریشان بس پری دې قتل عدبا عدبشي مردار شو شیبه مردار, شیب مردار شو ولید مردار شو ابو البختري مردار شو یعنی هو شو منبه قتل الحكم ابن هشام ابو جيل قتل شو يودن نفسه خلوه دماغه بين اش ولتوال رغوي تتش خبرك زمن نسليش قمانان دا طول لان ودا طول لان ذويلي صفان ابن اميه قديجه كنسد اميه ابن خلف بشو دا بيورس الله الخزاعي دماغ قد زمون قماندلن او واغه وشل <سؤال> کېدل <سؤال> او برتول <سؤال> په یو جګړه کې لکه اوس به ځ خلکو په دماغو کې دا نه خبر درته جله کې يهودو او نسوارا ماتې دل <سؤال> دمر طاقتونو سره او د دې ټنګونو سره ودې امکاناتو سره دته خبره کوي خو کېږي به هغه شي چې هغه څنګه له ووځي دغه څومره امکاناتو لري خو جګه له اور د لږ کمزوري مجاهدین مخې له ودر او نوو بدلاندي وشي ځکه د الله فیصله بو عمل کې مرجه ودارا فیصله فیصله دي صفان ابن اميهو ولې ولکه دې سړي دماغ ګرځول کې دا شړې چمه ګره ما سره د دماغ نه خراب کړو تاسو ما واره کیدې دا خبره کیږي چې لکه دم وشي شي وری وېدا بیت الله بده خو کی د حجر خو ناس ټول تبوش ته ملګرو و کیو صفان ابن اميه بارا کې رسخه لږه چرته و ویاغه د حجر ما بین کې ناس دلتا قسم په دماغ مې خراب نه دی او اسمار فرب العالمین باندې قسم چې کل اميه ابن خلب وژلو د پلار امه له معلوم دی د ورور شي وژلو امه ولیدو مردر ابو رافی سے فرمایو ہے زبد وقت کہ پات یو م ام الفصل د در الصلات و عباس سے بزوار عباس ای بزور مطلق د دې سم سم په کوټنې کې ومن غ ناسو غش جوړول مرمه برده د دې کې هغه وخت کیا غ مسلوه و ودا حالات ویتلاراله شي خبر نه یو بل ویل وینا ویل که په بدر کې خوشک شک کس خوړم مرګرو وی بوله حدز ما خو لراغه او ډېر د پریشانه حالات ور باندې په مخ باندې ویچی کرو دی کورتانی لڑا داخل شو برشي دی چی کیفیت بانی کین استو چی مال شا راوڑا و لازماشا اغل شو داغشا دلاشو دل وی مال معلوماتو چی لگا دام خبر دی دی حالاتونا وی دی وقت که ابو صوفیان ابن الحرس ابن, ابن عبد المطلب دن ابی کریم علیہ السلام دو کاکا کا بچی دار آغی وی دا چی کرو لڑا غنو دی ابو لحب تی تپوسو گی ویرتوی چی ابن آخی او را را دی خوارا د په در حالت من له د داخلو غژدونه خضر بروره پیش کیږي دا څه مساله هغه ورته غوږ کیره څلور خلک ورا جام مشوګر چا پیرا وې عودبه کې مرشو ابو جهل کې مرشو شیبه کې مرشو ولید کې مرشو ابو البختری کې مرشو منبه کې مرشو او دا کوم ملګری چې موږ ته قسم په الله چې دوی سم کار کوي د شي برګ برګ شنو والا خلق وو سپینې جامع باغې باندې نه سو بس روایت ترې زیل چیر پټگی وو د وې سم بریښډلې چې څنګه راتاو شي به به ګوزر ور کړو الته به غرزولې او ټول مردار شو سیونی ولا او څنګه بری میدان ته بل سره لاندې وته نو بس مونږ شاګان اور واړول مونږه والو <سؤال> مونږه تړلو په منډ باندې مونږ څنګه او تختو ابو رافي سے فرمایي چې دا عباس الله غلامه به رسول الله ور کړو وخت آزاد ويری د خیمه د پټ مېرې څخه کښ سر مور وړاندې کې ما ورته ویل تل ک ملائکه ادم ملائکه چې دا راغلی و دلیل به با دې باندې چې ملایک مجاهدونو میدان لرځي کله د انسان په شکل باندې ځان ورای کوي نو د مجاهد داسره مضبوط کی سور انفال کې الله فرمای وي دا خبره ما کله وکړه نو له ما باندې راودان غوښوي وي واله وی قوت تکرم دیسمه کې له شریو وشتم ځکه افالوانو څخه کمزور یم زما په دې شرایط باندې کینه شو ډېر سختي واله وی چې له تا خبره کې چې د محمد عمر تاره وش خویشړه چې زمن کسان دې وزن خو څور غلو په مېرا سره کړه و ام الفضل خیمه ی تی رواق وسو و برسر چول سر به دوپړه کی و ای سوینه پراماده شو خجل شو و ورکه شه چه د مالک عباس شیطان دا کمزوري مړو شو زکه بده باندې شروع کړه دا خو عربو کې عادت دا سر و چې زنانو مقابله نکوي لکه باجی عادتونه عربو کې و د کو سره مقابله جنجال نکوي روان شو دا و چې دا کل لاړو دریمه مسلبه دا و شو چې مکه کې جوړه شو دا جړګان یو پرې عرب خپل ما بین کې ول شي ای خلق شړا بند نه وجدار ک چرته منګه جوړو محمد ملګری دین اخون داخلي چې کسانم کسانو وجلو خلق بکیونی ولا وژ زنانه شاري نه خدا رسول الله منه خړی دا جناب نبی کریم صلی الله وسلم فرمایې ودا کوم زنانه چې به مړي باندې چې یو دا جوړو دا جہالت او زونه پورته کوي چې و او و ودا زنانه کته وو نه باشي پورزه قيمت به الله را ولي د قلعې کمیس په الله عمر ابن الخطاب خالد ابن ولید دو برزن انا منکولی دغه سخت غناله جاهلان خلق په دا خبر کوله چې موږ به بار کې وښاړو شکل موږ ور شو چې وګو ګروو نو وښلو ویاو داو داو حتی ترتیبوره حدیث بخاری کې راځي چې مړي له عذابوم د نشاړه د وژن ور کې دښ تربیت خلک زنانو تربيت پکار دي سړی موږ به دشي چې کېدا چې د زنانو ته گرچا پیرا ګول تاوال چې چې سرو جوړي شي مړه بسوي بغاره وبکې دوه وي دې مړي له ما عذاب راشي چې الله پخار بتم کا نغه ورګا ولا چې جنا دې بندي کوچا وښړل نوم درم مسره ورکو او څلورم مسره دويلي وی ګوري دا څومره خی دین چني ولشي وې د ابو لهب دويخه ورته وی او دقبلهب الله مردارم کې شپه ګور زهرو الله ور بناه دا سبه ماري ورګا ولا نه کوي داني یو سور زه پر شون دیو به په عربو دا خبره مشوره شوې چې دا بيماري هر چالو څو خاله ورغه ورزي الله غنه مردار کې شروالي ور خلګراله واغوش پړې پکه واشل یو ځای لره کړو مردار قور ابو لهب در رسول <سؤال> الله <سؤال> کا کاري قريشي دي هيصده لسيزا من دي مالدار دي قومي ملك دي چرګمار دي خداسره تعلق در رب العالمين سره نشتا توحيد وسنت به نشتا د الله الله در سن دشمن دي د هیڅ په کار غران نه غلا برباد شو تصرفيسته ختم نو سره خبر ادا کړو د چې موږ نه ولې دي په 3 بارسه ما وجداله قدې قیدانو په 17 ورځي د محمد کسان واله صلوات و سلام ډيري او دو خرتیرا چې تاسو سره چا یې غواکې وایته ته داسې بار بار ورځینو وګوګي چې لکه سترو چرګم دا دي هر څه به ورشي چرتا او پینځم بده کې اسود ابن عبد اب اسود المطلب داغه به ګدریزه امه موږ شو حارث به ګمر شو عاقل به ګمر شو به حکیمه به حکیمه به ګمر شو دريواله نورس ودانې سوجاډام بندوا ابن کثیر رحمه الله دې کې قانوندار چې کله سړې هو دا سړې لګ الله ربره په داشا بند کړه مقصد مګې دا و چې سم په دغه مون کې لاندې وجود دازونه ټک ټک بیر شو د خپل می د غم د وژنه و ورځي جړا وړو د اوس نه انا خپل وقادم له ویتلار څخه جړا ماف شو که څنګه مو غزل ډېر پړک بیر شو شو وړاړو درې ځمن مې مړ ابو حکیمه مړ دی واکیل مړ دی حارث مړ دی و هغه غلام شکه لره راغی دا خپل راغی چې دیو زنانه لغه کی د خپل وکانو برکه جړا کوله وکاري ورګدی لبدی وقیدت شیرونه ویل غیر اختیری دخلنه او ته بتعجب ده شي خالد يجې شي زنانہ چاغه دوخانو به شاده اسما غور حکیمه مرش ابو حکیمه دی ویری عقل مرش وی ده حارث مرش وی ده قوی قوی زمران مرش وی ده او زهور باندې جړه وونکما ده شي خپل درد اظهار فدی کی وکي او غیر اختیری بده خلونه شیرونه را عل زړه بده کې سپکي وجه کله فشریکی ایمانی نو هغه د په حالت کې ډېر پریشان کیږي نه قران کریم چکه کوم انسان په تقدیر باندې ایمان لري او کوم انسان په قیمت باندې ایمان لري الله دې پریشاني نه وبچګي دا چې په با تقدیر باندې ایمان نه لرو چې یو شروع کړی دی او دغه شان چې په با قیامت باندې ایمان نه لري الله کو عذاب کې ساتي تقدیر باندې کوم څه منوي له دا, دا, دا الله علم نه شي او دا ده رب العالمین راز له تاریخو خلफा کې منشي درې مه الله دا خبره کړې درته نمبر صفه د اسباب بو استعمالای تقدیر به دا مطلب چې څه اسباب نه استعمالای رسول اللہ مل گراس باب استعمال کڑی دویانی استعمال کڑی اصلی استعمال کڑی عمر ابن خطاب شکلسلوم گراس مشروق نشلک بدلا کہ تو ان مرض سنگ ور شو کور نشو اگر ہم نے جواب پر تو رسول اللہ نے کڑی 10 باب سڑی استعمال معبد جوہنی پراو بارے سڑے اگر تقدیر بارے کہ اس انکار سورگی ہوئی تقدیر نشا اللہ داو سے نی لیکیل نو مجموع الفتاوی الاستقامه چباز خلک په تقدیر کې ابلیس دې وي د ټولو شیانو پیدا کوونکی او کوونکی هغه ابلیس دی سو چې دی غوي ايسان امید لري چې الله به زما باندې کڅه نه کړي باز دې د خیر مالک الله ګړو د شر مالک شیطان قش با کې زما خدي په سو به د قزو او تقدیر یو شی غني او پر ماب کې فرق غني باز تقدیر الله مبرم سن سر لري او باز ملائکه وي کوي د باز واره کې دقدر پشپې تقدیر وري کې باز روزانه دا تقدیر لري الله او عالم به کې الله ولیکونګه به مني خپل کارونه کې به خود راځه خود محترم نه اید ظلم الله په تقدیر کې نه د اکرې نو کوم چې په با تقدیر باندې ایمان لري هغه به خپېږي نه بسامو چې په الله لري کوي او مالو راشه دا, دا خوشالي مال الله لري کولو یې په ولاو کوم شپګه مو مسالې به دا و چې رسول او صحابو ما بین کې لږ زره د غیرمت کې اوړه قراغه دا مال دې بلکې هم شه دي خلکو باندې ما بین کې دا واقع راشه الله به کوم له تربيت باسي مجاهدونو ویلې حق داسې کوم دی میدان دیشک نه راټول کړي لري حق د اولې موږ جګړه کړي ده دشمن خو موږ مات کړي او باسي مجاهدونو ویلې چې موږ در رسول الله قيادت او موږ دغه در رسول الله غرضواله کړي دي موږ دغه په حفاظت او محافظت کې واقعو زما حق دی الله ربو دې تاسو نه حاصل کړي اسالو نه قال الانفال لا خل است پوچھ کې غريمت بار کې تقوا خلکو خپل مابين کې اختلافات الله یاد وي ورکړواله سان جوړ کړي دېواله سان موږ جوړو امیشبل شال <تصالح> دره شویل شال کر را کاورا کاورا کا ورکړی انسان بوچت همت لري حاصل ده په خځه باندې په مال باندې په معمول خبرو باندې باندې په سړې باسو جګړه نه کوي معنا چې له ځان سره نه خو ما کول دي باندې سړې په جګړه ولې لوی لوی عظمتونه رب العالمین دوی له په سړې ورډنه نه کړا اللهم تربيت کو رسول اللهم تربيت کو نه صحابه سن پاک خلک نه و سن بره کمال وره خلک نه و چې من قال له رسول ده وي تربيت کی بینځه مې صالح رسول الله ورکه نور مجاهدين خپل ما باندې تقسیم کې احادیث کې به تشریح راغلي ده خو جن ابي النبي كريم عليه الصلاه والسلام دوه صحابه عبد الله بن او زيد بن حارثه دا ولي المدنيلا چې زیره ورکه چې مجاهدون ميدان وې ورو زه رسول الله طريق را او په دې کې به کله کله څورم کې شاله يو صحابي باندې کې شاسي راکنه وقور د خپل جامي ورکنه زیره سنت طريق هم د خوشعلي دوه غریب تعال شي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وو چې څنګه له اداو کې مردار شوو ادا شوو فسخ د الله لپاره بششده او غره شکر کوشل کېدو به چې کړه دوی ميدان د جنگ لراله په مدینه مونه ورکه منافقانو يهوديو تخریب شلو کې مسلمانان خفه کولو ولاکه خبر نه وي نه وې فوج راو سي محمد سره د ټول ملګری وشه قتل کې مومن سړی په دې کپی چې له مجاهدین پیوزه کې وی شکل په دی وقته کې عبد الله بن رواحه او زید بن حارثه ورداخل من نی ویلی اغه قصوا په نامه باندې شکه م وکړه رسول الله پاغه باندې زید بن حارثه نست وقته شي چی ویلی دا درغه اغه چې کړه خلق راځه مشورته وی چی زیره حاصل کې به زیره حاصل کې ابو جهل مردار دی او به مردار دی شي به مردار دی منبه مردار دی ابو المختار مردار دی الله وکړو دم د تقدیر الله اکبر لا اله الا الله دا مسلې به بير تاجي قرات لنا بكريم عليه الصلاه والسلام يجيل لا ان ازياء ومزيقه ده دوسيونمون لي اديبري ما بينك عبد الله ابن كام الخزرجي ده صحابيدي غنيمه تو غنيمتونو مال مقرر كي وير اورسيدا غنيمت تقسيم كو غنيمت تقسيم كي بنزمه سيته جدا الله ورسوله رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اشتم بكارون گير ترگا ولا او شش دا تقسيمات شروع پیغمبر رسول الله ویلکه قیدیانو کې او قیدیری نظر ابن حارث را میادان لکه وی دې نظر ابن حارث هغه انسانو چې د دې کافرانو جھنڈا دې په لاس کې و جنګرمو کې او بلدا پیغمبر رسول الله بچی کوم ځای قرآن درس کوو د په ځای په خلاف خبرې کولې دروستن بچا کې چې به کولې د سپنديار به کولې د محرم به کولې د خیبر به کولې او اخر کې به مجلس کې دې کې دې ویل اقسمه محمد عليه السلام رسول اللہ ابو مجلس کے مجلس کے شراب دیو ڈمی دیو داو دا حالش اب لوچن اثر تی ہوا حالش اب چے تورا روا اثر ونو ول اکتیو دا خبر معلوم ہو چے کم سڑے سرسخ دشمن اسلام دے والے پھکار دے پ کم رسول اللہ دی قبل وی 16 شراب ورا پ ذبہ را گلے اپریشن میں دا د سر در دریف نسبت سر مخ مخلا قران کی د پاس چھٹنو علال کے دا دا مشرا وچدا كان مرشوا دا, دا مساله وکړه نو هرق زبیا علیه شکل لاړل او ویل لکه او ابن ابي معيطه ماذان لکای دیو بل رسول الله په دی غاړه کې صادره چول او کشکړیو او پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم چې کر سجده کوله په مسجد الحرام کې د پاسې پیدل لري او عاصم ابن ثابت الانصاري عرب سراغي ويمن وې ویل یا رسول الله وعلى وعلى بچي وی راغې سره بچي کیږي پیغمبر علي سلام ورته ویل انار اې دې دوا معنا غارې دي د خپل ځان غم کوا بشیره سکه ور لروانی یا ده دا بشیره الله پور کې ور هوځو تاسو کوپر کول ولې د بچو غم سره غې وخت نه و ویې سګې مواله د سره وختم کې وړاندې ورسو پیغمبر علي سلام شهید له تشکيل ورکه ویل چې د څومره قیدنه و شيران من ویل دوه سره ډېر به نه کوي سحابه پخپله فرمایي ابو عزیزا د اب هرص ایمان را وړي وي قسم الله چې صحابه د عمر احسان مون سره وکه چې پخپله به کجوري خوړې انګلې ډوړې راکوله رسول الله د سيناشنا سره وو او داغه ملګري د سيناشنا خلک ابو عزيزه وي به چې چا سره قيدو ما وي د کجوره خوړا را ډوړې وسره وي د وربوش وي د مال راکړې مال اخر حيارا لبرتم دي لا ورکړه وي به مال راکړې چې تیغه خوړه وي په دې وخت کې او الد شيخ ملګرو زيره مدينه ولا رسول او اسامه بن زيد فرمای ويرقي رسول الله و فتشي وا او من فقيبن خورا اڑول لاسنګ چ وڑول داسيره مون لاله يو خو اشاره شو دله جهاد پر ځان به د هم غم پکار نه دي لورمي مریضارو خورمي مریضارو تروممي مریضارو مریض به ځان سر پکار دي دوی هم دا خبر معلوم شو چې کله جهاد پر ځان یو د امیر د جبه پوجه باندې ته پوجا کې فاتو شونه ان شاء لکه اسامه سي فاتي او, او د قشن عثمان بن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایے کنتم خیر امه تاسو به احسان او مت به احسان او مت څنګه وی تاسو د قیدین وليدي په سلاسل بری زنجیرانو کېږي تاسو د کو اخلاقونه شهابو ژوندګان کولي مونږ نه کول ذکرونه کول د په تاسو تاثیر کړه نه ټول ایمان به راوړو نو دا امه غیر امت د دې امتیاز پداده چې د بجیهات کوي ګره رسول الله تو کنتم خیر امه معنی تاسو به تر امتي کافرانو نه وری په زنجیرانو تړوي تاسو د له کله چې دغه مساله به هوښه نو پدېږي کې اې کو زبیعه لاخله ابو نهت پرامه باندې او کافر دی او ورسې به مسلمان شي وری اغه نبی کریم علیه السلام سو خورا کرا وړا پیغمبر صلی الله علیه وسلم او به دې ملګرو لوي ویلې چې د دا د اخراتم راکم کوي او پلانې جلي مانه دا وینځ چې د لقب نه کابه نه ورکي روحاله لاخله مجاهدین ورشد چې شپل دښمنه د مدینه منورینه وړاندې ده داخله دې مجاهدین له پدې مناسبت باندې ته چې زیري ورکي اې دا خبره معلومه شوا چې دا اسلام غازيان له ودری دلته په کار دي او مخې له ورتلن په کار دي مجیسل ته اکرام په کار دي ورته ویل چې مرحبا ورو شي مبارک امشا چې بوجه المردار شو ودبه مردار شو پلانی مردار شو پلانی دا ډېری خبره وکړي سلمی ابن سلمہ سلمی ابن سلمہ یو صحابي او خوشتبي وکړه وې مړ موږ له زیره سره کا وې مونږه کارو کی چې سین میدان د جنگ کې لاندې وته نه لکه زړې کې شاګان راوړل او ټونه مو په کاردا چې یو سوال زوکسره مونخه مخشوي وي مون هغه وی هغه مون سم له له سېره کړي رسول الله او ته له شيابناخي او را را دا ګوره د دې اخیری سيدان خلک وا اشرف خلک وی له قهرمانانو خوشالم مون له واله به دلیل نه پدې چې د ملګري تربيت چې ګوره دا ټوله پته چې مون له راغلي د الله پوجا راغلي د څه باندې کې چې راکسمه او مون چې لکی او مون دا او مون دا او سيد رسول الله راغلي وی له رسول الله تو الحمدللہ الذي چې خپل بندا کومه و او کې استاشتر کې قسم په الله زبر سره فاتشه مې نیوې زبر د جنگ له لاړو خوارمن ما دا خبرو نشته قابلیت له لاړي خبره له لاړو جنگ باندې بدل شو رسول الله ورته سو دختو ته رښتې ویلي ځکه رسول الله یې قلیم الگرو چې دا مسلو شو له نوې چې دا څومره قیدین دي درو ورځو رسول الله راغې دی بار کې جړګو وزران راځه ابوبکر شبیو یا رسول الله وداسمون د تر زامن دیو ماما سامن دیو ماماګار دی پلانن خوشي به کو پيديا به تهوالو دوله بل الله توفيق دي مان ور کې مونږ له بل الله پيديا راي عمر یا رسول الله حمزه له خپل کسانو ور کې چغي وجلي علي شله خپل کسانو ور کې شدي وجشني ما له خپل کسانو نشي زي وجشنه دوه غزمن پس راغلي و منګه وجلو خوش الله مونږ له نساتو کومک راکنه تاسمو فری د ژوند دي دي غيره عمر شپ عبد الله ابن رواحه الله راځي چې ور ورته بلکې بريور کې ور ور وڅازو په هماري پور کې خو نه شو څه څه کار درلاله کور لاله او څه قدر سره بارو وتوي ملي چې د ابراهیم عليه السلام او عيسى عليه السلام او باج دشي لکه له کومل السلام او نوح عليه السلام ابراهیم عليه السلام ولله دایو ولشي چې الله دې خلکو کسمانه پرمانی او ته بكون کې خو خسته ما پکې کڅنګ نرم دليو عيسى عليه السلام وي له قدوس تورته عذاب السلام او د عيسى غو نرم دل قالوا عليه السلام يشرب بالله تزر على الارض من الكافرين ديارا لا يسكن برين دي اري كافرانو او موسى عليه السلام قال فرعون لذا ورك لذا ورك لذا ورك لذا طول تي والو برباديكا ما نادا كيو سله وزير وي مالداري خوشي دلود الله الرسول مخالفتي وي كي الله غورتي ارس علي وي ويلي بيصلا پديرا چمن فيديتي او خوشي کوي فيديتي واخسا چانا سر روپي چانا دي. دريزره شهر سر باجي غريب انا پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله <سؤال> مدنیوالا <سؤال> باشندهګل تاسو لیکل وکيلي کل تعلیم ولای اې دنه معلومه شوې چې نړۍ د کافر نه علم زکولې شوې د دنیوي خو لیکن چې دا سړی په اسلام باندې پوهې دا خبره معلومه شوې چې دنیوي علوم زکولم په کار دی دا طب دی انجینری دا ډاکټری دی بلشې زکره اسلامي خلافت دی ټول شي نور لري ای واجب علماء کار نکيږي مولا بلارو ډاکټر بلارو انجینر بلارو پلوټ بلارو ټینکس بلارو ار سبو منګلرو <تقلع> و چې کله دا خبره وکړه نبل او رسېحي حدیث کې رسول الله کریم علیه الصلاه والسلام وښاړو ابوبکرم ځړل عمر رساله وویل یا رسول الله تعالی تاسو ځاړم معلوم خبر وکي چې زه مو ځاړم کني غمجن خو بشم په ملګرو باندې غم په کار دي غمجن کذل وویل په قسم الله چې دوی عذاب الله باندې پيش کې ادنه من حاصل شجرې دوی هني نمنيږدي خو تقدیر کې دالې کړو چې داخلك باندې مو عذاب کیږي او تقدیر کې چې غنیمتونه باندې له ور کوي عذاب الله لري کې دا دو عمر شه د موافقاتونه دي زکه د عمر زلهود څه لریش نظرون سره الله وه موافق را لګلی یو پکدا خو بده کې د عمر شه پجلت من نسبت سره ابو بکر نه مالویږي زکه الله په سره د ابو بکر په ځوانه وکړه چې کسان پکې رسول الله مفتوښ کړه لقب ابو دعاء سیفي ابو عزيعه الشاعره او حمته ده خوشي کې ابو العاص بن ربيعه او د او نور ترتیب او بيد رسول الله په بل بلوا واقعي چې جګړه جګړه کې ور داخلي د ان شاء الله سره ور وري شر سه په فرزمن شوندي او هغه الله رب العزت محمد رسول الله ته دې مه تو څول نصیب کی چې په کمځه کې اسلام غازي نے الله دې کی الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد والي و